Berri hona. Kaixo, zazpilau, zehiru, bosbi, telefono zenbakira deitu duzu. Une honetan ez gaude etxean. Abiso bat utzi nahi baduzu, senalea entzun ondoren hitz egin ezazu. Agur. Roman, Roman, maialen naiz. Loteria tokatu zait. Bos milioi, hogeita mar mila euro edo. Bueno, bihar bertan, kubara joango naiz. Eta jakina dut ea nirekin etorriko zaren. Animazatjez motel primeran pasako dugu. Saioari ere galdetu diot, ea, animatzen den, eta esan dit. Bueno, Kuban hilabete osoa egongo gara. Mesedez, deitu jazu alduzunean. Ea irurak joaten garen, e? Agur, agur! <risa>